Nästa poddavsnitt här i Snacka om rörigt på Danfoss Climate Solutions. Och jag sitter här som är här ibland, också har varit tidigare idag, men Eva Holmén är jag och jag är försäljningschef på Danfoss. Och med mig har jag en eminent gäst som får presentera sig själv. Varsågod. Bengt Henriksson heter jag, jobbar med marknadsutvecklingsfrågor på VVS-fabrikanternas råd och jag är här för att prata lite grann om konjunkturläge i byggsektorn och vad vi kan förvänta oss framöver. Jag har sedan tidigare jobbat många år, 16 år, inom, som marknadsanalytiker på prognoscentret mm. där jag har suttit och gjort prognoser och även representerat Sverige i Euroconstruct under ja. den perioden. Så i princip cirka 20 år erfarenhet av analyser då? Ja, om vi räknar in vvs ja, tänker... då där, där gör jag det som en, lite grann av en del av min uppdrag. Mm, just det. Mm. Ja, men spännande. Och precis som du säger, dagens avsnitt handlar om är ett totalt nattsvart inom byggbranschen? Nu, frågetecken. Vad säger du då? Eh, na, nattsvart är det aldrig, kan man säga. Till att börja med. Man, man får titta på vad det var som drev ner byggaktiviteten egentligen. Det var, det var ju, det var ju en, en höjning eller, eller en, en inflationshöjning som kom igång mm. för knappt tre år sedan ungefär när energipriserna började gå upp. Och när energipriserna går upp så går ju mycket annat upp. Framförallt nästa steg var att livsmedelspriserna gick upp. Eh, och det drev ju upp då styrräntorna. Eh, och sen så fick Putin för sig att genomföra en fullskalig in, invasion av Ukraina, Ukraina. Och det gjorde ju saken värre på alla mm. fronter. Eh, så att vi fick ju en inflationsuppgång som var nog högre än vad någon hade trott. Mm. Eh, när den här kurvan så att säga började röra mm. sig uppåt. Och det gjorde ju det att eh, hushållen fick ju kraftigt ökade eh, räntekostnader. Mm. De steg väl gånger tre, drygt tre och ett halvt. Och med många hushåll med höga lån innebar ju att eh, reavinst, eller, eh, eh, realinkomsterna sjönk. Mm. Faktum är att realinkomsterna de, sen de senaste åren har gått ner mer, mycket mer mm. än någon gång sedan början på 90-talet. Ja så att den här, den här konjunkturnedgången har verkligen slagit mot hushållen och det mm. ser vi på deras efterfrågan på bostäder och på renoveringsaktiviteter och på, på, även på sällanköpsvaror av olika slag mm. Jag hade precis min, en av mina säljare här eh, på Nordbygge i Monten som sa, han hade varit ute och tittat på något som inte fungerade och så sa han så här det är inflyttning imorgon det var, om jag minns rätt kring 40 lägenheter gånger två, alltså 80 lägenheter i två fastigheter mm. Men det är ingen fara egentligen för det är två lägenheter sålda. Två lägenheter är sålda av alla de här. Så att inflyttningen alltså är två lägenheter. Eh, ja. Bara det säger egentligen. Det, det, det hände idag så att säga. Det han var med om då. Så det är tänkvärt verkligen att det, det är tufft där. Ja och jag vet vad, vad kommer att hända nu då framöver? Vi har ju haft en nedgång i bostadsbyggandet med 63 mm -hmm. ungefär nationellt då. på vissa ställen har det gått ännu mer ner på andra ställen såklart mindre mm. men, men den här kraftiga nedgången eh, kommer ju tror jag i alla fall att vändas svagt uppåt mm. i år. Mm. I normal konjunkturvändning så skulle man kunna förvänta sig att man får lite av en positiv reaktion liksom mm. en liten rekyl. Just med anledning av att vi har haft ganska många projekt som har godkänts och fått beviljade bygglov ja. men inte påbörjat. Nej. Men det blir svårt tror jag för många av de projekten att komma igång. Byggkostnaderna har också ökat under den här perioden. med för 10% per år i tre år. Ja. Och det gör ju att många projekt som kanske låg på marginalen att vara lönsamma faktiskt kommer att hamna mal på sig i alla fall. Ja. Så att jag tror ändå att vi kommer få en uppgång. Men det kommer nog dröja innan vi är tillbaka i närheten av vad vi hade innan. Mm. Och behovet av bostäder kvarstår. Inte överallt, men trots allt. Det, det, det vet vi ju. Ja, det är det som är, är, är nedslående just med anledning av att efterfrågan på bostäder, framförallt i storstadsregionerna, mm. är fortsatt stark. Mm. Men, det är, men det byggs ändå ingenting. Eller, vi har haft en väldigt kraftig nedgång mm. det finns ju idag inga stimulanser Nej. mot byggandet framförallt hyresrätter där det brukar finnas sånt de drogs tillbaka efter första, förra valet mm. det fanns ju ett investeringsstöd mot hyresrätter möjligtvis att vi kommer att få se någonting närmare valet skulle jag inte utesluta. Nej, så kan det vara och jag, menar, jag lyssnade på en paneldebatt där man hade både arkitekter, politiker, eh, oss vanliga som ska ha någonstans att bo. Och då var det ju mycket prat om det här att ja, men man ska äga sitt eget boende och så vidare och så vidare, men då kom då en kvinna och sa där Nej, ni har fel. Jag har precis gått igenom en skilsmässa, behöver ha ett boende lite snabbt. Och så ska vi då avveckla det vi har i en, en tid när det är ganska svårt att få mm. kanske det vi gav för och så vidare. Det vill säga, hon belyser den här flexibiliteten för familjeförhållanden förändras fort. Ja. Och, och med tanke på de kostnader vi har för investeringar, att köpa en bostad och så vidare. Så hon menar på fortfarande att vi finns kvar här som faktiskt vill ha ett, ett, någon form av. Ja, vi vill hyra något istället. Ja, och hyresrätter är ju en väldigt viktig byggtyp för att få eh, den rörlighet på arbetsmarknaden som man behöver mm. för att eh, ekonomin ska expandera, för att kompetens ska kunna flytta dit jobben finns helt det. enkelt. Eh, mm. Det är sällan som som, som det är så lätt att attrahera någon från Hudiksvall till exempel att mm. flytta till Stockholm eh, om de måste i samband med det också köpa en bostad. Man vill mm. gärna testa, hitta en hyresrätt ja. och känna sig för. Mm. Eh, bostadsrätter och villor, det köper man ju när man känner att man vill etablera sig. Alltså mm. där man vill etablera sig. Och just nu så är det ju väldigt svårt att hitta en hyresrätt och det är ett problem för, för, för storstadsregionen och man ser ju till och med att, att Stockholm som stad mm med anledningen av att vi har haft en negativ inflyttning till Stockholm ja. i ganska många år nu som mm. har flygit lite under radarn den informationen faktiskt. Ja. Och Apropå samma paneldebatt, så vad det gäller arkitektur så pratade man mycket om att redan för ett par, tre år sedan så började man rita bostäder, då, flerfamiljsbostäder som ligger utanför Stockholm eh, en bit och också under pandemin så började fler och fler arbeta hemifrån det vill säga att man ritade lägenheter som var större än tidigare men som man också ville ha en kombination av ute och inne, det vill säga att man ville gärna ha kanske någon möjlighet att odla något på tak eller... och det här var då arkitektens bild av hur vi har förändrat oss lite grann och, och den är också intressant och så får vi väl se sen vad det är för hus som kommer byggas förstås. Då. Men, men trenden blev att nej, men vi vill bo lite utanför stan. Och hellre åka dit när vi vill ja, använda stan som, det, som den är. Då. Ja det tror jag. Eh, vi kommer ju se. Om det var någonting positivt pandemin skapade. Mm. Så var det ju en, ett, ett nytt beteende. Ett, ett öppnande för just distansarbete. Ja. På ett sätt som vi inte var i närheten av nej. tidigare. Och det var ju tur att tekniken fanns då när vi fick pandemin. För det <laughs> annars kan man hade säga. vi fått problem. Ja. Men, <laughs> men jag tror ju också att vi kommer att se... Eh, man ser ju också att kranskommuner till storskaregioner mm. har expanderat väldigt mycket. Många som, som ja. väljer att flytta dit delvis för att det är billigare bostäder. Ja, just. Men också för att det, eh, det möjliggör ett pendlande mm. då. Men det är under förutsättningarna att infrastrukturen finns där så att du kan smidigt resa ja, in till stå. Ja, men så är det. Så, mm. så du menar nu att du fortfarande idag eh, aldrig säger så här. Du är mjutad på möten nu. Jag tänker du sa det, vi har blivit så mogna med digitala möten. Men Nej. det händer ibland fortfarande, va? Ja, alla. fortfarande. Ja, bra. <laughs> ja, det är bra. Om vi tittar på, nu pratar vi mycket bostäder. Mm. Hur ser du på andra industrilokaler, kommersiella fastigheter, sjukhus, skolor? Om vi tar en i taget där, hur ser du på dem, den typen av fastigheter och förändring och behov? Ja, de Byggtyper som har eh, haft en hög byggaktivitet, alltså det har byggts mycket de senaste åren, är ju inom lager, eh, logistikbyggnader och industribyggnader. Eh, man har ju sett en längre tid, en tendens eller en trend att, att flytta hem produktion. Och att satsa på, på industriproduktion på hemmaplan. Mm. Det har ju varit en, en byggaktivitet på industribyggnader de senaste tre åren som har legat nästan på rekordnivåer faktiskt. Mm. Historiskt. Mm. Eh, tyvärr så går det inte så vansinnigt mycket eh, VVS till dem, annat än just till industriapplikationerna såklart. Nej klart. just det. Och speciellt i lagerbyggnader så är det ju golv, ingjutna golvbrunnar och lite annat som ja, jag tänker på när man åker efter motorvägarna på olika platser där man ser de här lagerbyggnaderna och framförallt mycket kring digitala handeln. Ja, precis där är det ju enorma lokaler alltså ja. och tittar vi på offentligt byggande så har vi framförallt skolor undervisningsbyggnader vårdbyggnader och vad ska man säga, idrotts- och kulturbyggnader mm. där kommer ju aktiviteten mer att vara en, en konsekvens av behovet ja. vi har ju sett ett, en ganska hög aktivitet på skolbyggnadsutbyggnad utbyggnad mm. som nu är på, vä på väg ner enligt plan mm vi har också, men vi ser en uppgång i, i vårdbyggandet ja. eh, enligt plan. Så mm. det, det är långsiktig planering. Ja. Tyvärr så ser vi också en nedgång de senaste åren i, i idrottsbyggnader främst. Mm. Eh, idrottshallar och så vidare. Mm. Tyvärr så är det ofta en byggtyp som många kommuner tycker att de kan vänta med om, ja. om, om, om situationen är lite osäker. Mm. Eh, mm. Men förhoppningsvis så kan ju det också börja komma igång igen. För behovet oh. framförallt i stortstadsområdena är densamma. Mm. Jag vet att utmanar man det här lite grann med, med vår statsskuld och så vidare. Tittar man tillbaka på statistiken, i det här fallet så, så råkar jag nämna nu en bank då, det råkar vara Swedbank mm. som har en analytiker som visade att, att statsskulden över tid här vi tittar 30 år tillbaka har varit väldigt lika och att vi borde kanske använda det lite grann att öka den tillfälligt för att faktiskt stötta just skola vård, omsorg och den här delen återigen det här är kanske kontroversiellt men just det där att göra det tillfälligt men det var som, som den, han sa då att det är också så att politikerna kanske inte vill gå, gå den vägen så att säga, det ger inte supermånga röster egentligen när man pratar om statsskulden då men just det här att bygga och stötta skola och vård och omsorgen där det är ju ändå väldigt viktigt för oss alla Ja, absolut. Det har ju, eh, man har ju hållit hårt i stats, eh, statsbudget. Alltså man har varit väldigt strikt. Man har, och det har varit ett sätt också både, från båda regeringar egentligen ja. att visa att säga, någon slags ansvar. Och, och det är ju viss mån mm. Sen 90-talet har vi ju varit väldigt strikt ja. efter de erfarenheter som, ja. som kom från det. Eh, men nu har vi en statsskuld som är nere på runt 30 procent av BNP. Strax mm. under rent av. Vilket är väldigt, väldigt låga nivåer. Mm. Eh, och eh, då har man argumenterat för att eh, en sats, offentliga satsningar skulle kunna vara inflationsdrivande. Ah, okay. Och det är klart att det är om de i mm. viss mån. Men mm. man har ju då med ganska nyliga studier kommit fram till att det är inte så mycket. Vi pratar om tiondels procent möjligtvis. Aha. Och, och det var ju då eh, information som kom från, från eh, prominenta nationalekonomer som fick ganska stor sprängkraft politiskt. Ja. Så nu har ju då den här regeringen öppnat upp för att öppna lite på plånboken. Ja, spännande att se ja. här nu då. De är, tycker jag i alla fall fortfarande ganska försiktiga. Det är inga ja. jättesummor men det är, det är trots allt lite av en, en, en ny syn på det. Mm. Jag var, ganska, eller jag var nyligen i Danmark och, och, och hälsade på våra huvudkontor och då blev det tal om just stöttningar av olika slag, politiska stöttningar. Och, eh, enligt uppgift här då i, i branschen Fjärrvärme, eftersom Danmark naturligt måste bort från gasen. Så tittar vi på orter till exempel med 3000 invånare. Kanske, så, ja så ska det, det, ska bort. De har redan vattenburet system och så byter de till fjärrvärme då. Mm. Men just i Danmark så förra året så låg eh, vad heter det, bidraget på 650 miljoner danska kronor. Och enligt uppgift det här året 150. Så det är klart de har också sett en nedgång eh, mm. för att det är klart de här ja, alla pengarna har ju använts. Mm. Och, och, men där var utmaningen hantverkare. Det var det? Ja. ja så att där blev, alltså det blev inte, allt användes inte för man hann inte med, man utvecklade teknik för att göra det smidigare och snabbare att installera och så vidare mm. men ändå gick man lite bet så jag menar, här har vi, vi är symbios med, med allt och oavsett vad det kommer för stöd eller inte så måste vi ändå se till återigen då, att ha arbetskraften kvar Absolut, så är det ju ja. eh, Sen är ju en del som pratar det är lite osäkert också vad, vad vilken konsekvens det får på arbetsmarknaden när, när kriget i Ukraina väl är över. Ja. Det kommer att krävas en enorm uppbyggnad. Det kommer att dra väldigt mycket hantverkare dit. Ja. Och det kommer att, vi vet ju ännu inte vilken mer konkret konsekvens det kan få för tillgången på arbetskraft här. Nej. Men en, en, en effekt kommer det att ha. Mm. Jag tänker du sitter på en stol här nu på, på VVS-fabrikanterna. Hur ser du att, att ni som ja, organisation kan vad ska vi säga, vara med här nu och, och spegla eller stötta eller främja eller utveckla det här konjunkturläget? Vart är ni i allt det här? Ja, vi har ju så långt varit ganska, vill jag påstå, lite passiv i vår externa kommunikation när det gäller vad man skulle kunna göra för att stimulera aktiviteten som sådana. Jag tycker det finns anledning att, att vända på det, för att jag tror det finns en risk i vart fall att, att byggaktiviteten kommer att vara mer volatil så att säga, framöver. Mm. I och med att räntenivån som tidigare var liksom en dämpande eller stimulerande Ja faktor vid hög- eller lågkonjunktur har ju börjat nu bli driva tillsammans. Så det är fler drivkrafter som driver upp eller ner med mm. aktiviteten. Och det gör det att eh, vi kan ju få en kraftuppgång nu, eh, men då en ännu kraftigare nedgång igen. Ja. Och tittar vi på hur mycket byggandet har gått ner det senaste året med anledning av hur mild mm. eh, alltså gången trots allt har varit, ja. så är ja. det ju så pekar det ju på att vi, vi är inne i en sån period. Mm. Där, och vi, vi perioden innan, 2022, så påbörjades sannolikt mer bostadsrätter än vi någonsin har byggt i Sverige. Mm. Trots att konjunkturuppgången egentligen var relativt mm. svag. Mm. Så att eh, en, st en större volatil volatilitet i marknaden är ett problem i, i, i vad gäller eh, kompetensförsörjningen. Mm. Ska man som talangfull ingenjör eller, eller eh, hantverkare välja när man är ung vilken bransch man ska satsa på så är det nog många som söker en bransch som är mer stabil och ja. trygg mm. som gör det möjligt att få bostadslån och etablera och det, sig. Och det är klart över tid här nu de här sista åren när det har varit sån tryck så har vi också tryckt upp lönenivåer och annat så kostnadsbilden också har ökat på det sättet för företagen och det är klart nu börjar vi se här större och högre arbetslöshet helt enkelt. Mm. Och du, i början av samtalet så pratade du om det här med familjär, just att man har fått eh, tuffare. Mm. Och det är, det är väl uppenbart så att säga. Det, det vi matade med varje, varje dag nästan. Men eh, om man tittar på din, ditt jobb som du har gjort som vi sa nästan totalt sett 20 år kring analys. Hur över den tiden, hur, hur ser du på förändringen och, och så vidare? Är det någonting som sticker ut kring om du ser tillbaka över den här hela perioden som du ja, ser att ja, det kan hända igen eller nej, det är verkligen inte likt sig. Eller, hur, hur, hur ser du på lång, lite längre ett perspektiv? Ja, tittar man på, får man prata i termer av eh, megatrender då, som mm. man kallar det för. Eh, då ser man ju till det, det finns ju några saker man skulle kunna ta upp, till exempel att det ändrade köp- och arbetsmönstret som vi har. Vi handlar mer på nätet, vi mm. jobbar mer hemifrån. Det här gör att företags behov av antal kvadratmeter per anställd så att säga, ja. inom tjänstesektorn eller inom kontorsnäringen, eller mm. de som jobbar på kontor, håller successivt på att gå ner. Vi mm. ser ju eh, mer och mer att, att aktörer och eh, företag söker sig till mindre kontor därför att de behöver inte lika många kvadratmeter Nej, längre. Nej vi, vi är ett av dem. Ja, precis. Och vi är själv, till och med på VVS-fabrikanterna ska ja. vi flytta nu snart till ett ny, nytt kontor, mindre kvadratmeter. Ja. Vi är ett bra exempel på det. Vi ser också att, att på, affärs, på affärsbyggnader så blir det tuffare och tuffare att få mm. ut, hyra ut lokalerna. Många etablerade kedjor drar ner på antalet mm. butiker. Så det, det här är en sån megatrend som jag tror vi kommer att få leva med under en lång tid. Sen är ju frågan är vad får det här för konsekvenser för våran stadsbild mm. egentligen? Ja. Eh, kommer det att göra att det blir mindre attraktivt till exempel att bo in i centrum av en stad? Ja. Nu pratar vi riktig megatrend. Ja. Det vet du inte än. Nej, och jag då som kommer från mindre ort... Eh om vi har samma trend där, då kan du tänka dig då blir det väldigt fort öde <går> i små samhällen faktiskt alltså, ja. även om man tycker man har bra pendling och så vidare, men det blir otroligt stor, så, ja, det har du helt rätt i. jag har inte tänkt på faktiskt, men det stämmer ju verkligen Ja, sen är det ju en annan megatrend som kan bli ett problem framöver och det är ju byggkostnaderna trots allt, om man tittar, det här är ju inget svenskt fenomen, det här är ju, det här är ju ett, en trend man ser över hela västvärlden mm typ 30 år tillbaks ja. så har byggkostnaderna konsekvent ökat mer än vad hushållens intäkter har ökat. Ja. Och eh, det blir dyrare och dyrare att köpa nyproduktion helt enkelt. Mm. Det, blir, det blir svårare och svårare att bygga till en kostnad där du får hyror och priser på bostäderna som mm. en majoritet av hushållen har, har möjlighet att köpa ja. helt enkelt. Och det frågan frågan, hur ska man lösa det? Man behöver ju egentligen vända trenden på något vis, för annars slut, har vi inte råd att bygga våra sjukhus och skolor heller som mm. vi behöver. Så att eh, sannolikt så kommer vi ju se trender där man bygger helt enkelt lite mindre. Man bygger mm. mer yteffektivt. Ja. Man ser över behöver vi egentligen eh, i en studentlänga behöver var och en sitt kök? Nej, ja. förmodligen inte. Ja. En kokplatta räcker. Eh, I vissa bostads eh, till exempel ska mm. man dela på våtrum till exempel. Mm. Mm. Den typen av lösningar kommer vi se mer och mer av. Eh, olika typer av ko eh, eh, kollektivboenden börjar dyka upp mer och mer. Det är ju en konsekvens av det här. Precis, och jag tänker det du säger. Alltså, titta bara under pandemin hur vi förändrar vissa saker som vi inte hade en aning om att vi skulle göra. Nu är vi ja, där ja. igen kring att ja, faktiskt precis. förändra. Och när vi ställs inför saker så utvecklas ja. vi på olika sätt. Så, ja, men det, det, det låter ju spännande. Och, om vi nu tänker oss att vi, vi återigen ger Bengt möjlighet att ge ett sista råd här nu i det här samtalet kring den här frågan. Vad skulle du säga till politikerna? Och för att få dem att och, och lyssna och bli påverkade av den situation för att den ska förändras. Då skulle jag säga till politikerna att, att bostadsförsörjningspolitiken inte bör vara så ideologiskt kontaminerad som den är i Sverige, tyvärr. <laughs> Nej. För det är, det, det är den inte i de flesta andra länder. Ah, Där har man ju okay. mm. ungefär som vi hade i Sverige en energiöverenskommelse en gång i tiden. Nu har ju den börjat få krackelera, men men där har man ju en bostadsförsörjningsöverenskommelse. Mm. Man, har, man, man, man har en långsiktigt upplägg där man kommer överens om att, att så här ska bostadsförsörjningen mm. säkerställas. Oh. Under perioden med hög aktivitet, då drar vi ner på byggandet av offentligt finansierade hyresrätter till exempel. Mm. Men när det går ner så balanserar vi det så gott vi kan. Just det. Och är det någonting jag skulle vilja säga till politikerna så är det just att, att lä lägg... Försök lägga ideologin åt sidan, titta praktiskt. Mm. Vi behöver det. Vi behöver det ja, ja, precis. Ja. Inte bara för branschen som sådan, även för kompetensförsörjning för allt möjligt. Ja, vi, vi tar med oss det. Och så får vi väl se till att sända den här podden så att rådet kommer till de rättar sen ja, lite ja, längre då. fram. Ja. ja men ja, intressant ämne och såklart resten av året nu så ska det bli otroligt spännande att se om våran gissning på en aningsliten trendvändning uppåt i alla fall under hösten kommer. Mm. Så vi håller tummarna för det. Ja vi gör det. Ja, vad bra. Tack så jättemycket mm. för stunden. Ja tackar.